Dæmið ekki, svo þér verð ekki dæmdir. Þegar með þeim dómi sem þér dæmið, munið þér dæmdir, og með þeim mælið sem er mælið, mun yfir mælt verða. Hú sér þú flísina í auga bróður þins, en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu. Eða hvernig færð þú sagt við bróður þinn, lát mig draga flísin úr auga þér, og þó var bjálki í auga sjálfs þín, hræstnari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 og fyrir yður mun upploki verða. Því að hvers á öðlast sem býður, sá finnur sem leitar, og fyrir þeim sem áknýr mun upploki verða. Eða hverja sá maður meðalíðar sem gefur sín í stein, er hann býður um brauð, eða höggorm þegar hann býður um fisk, fyrst þér sem eru vondir hafi vita á að gefa börnum með þar góðar gafir,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 Hvað þrönt er það hlið og mjórs á vegur er liggur til lífsins og fáur þeir sem finna hann. Varist falsbámen. Þeir koma til í þar í klæðum, en innra eru þeir gráðu í vargar. Af ávöxtum þeirra skulu þeir þekka þá. Hvort lesa menn vinnber af þyrnum eða fígur af þýslum. Þannig ber sérhvert gott trí að góða ávöxtu en slemt trí að vonda. Gott trí að getur ekki bóðið vonda ávöxtu, ekki heldur slemt trí að góða ávöxtu. Hvert það sem ber ekki góðan ávöxt verður upp höggvið og í eldkastað. Af ávöxtum þeirra skulu þér því þekka þá. Ekki mun hvers sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki. Heldu sá einn er gjöri vilja föður míns sem er á himnum. Margir munur segja við mig á þeim degi herra, herra, höfum við ekki kent í þínu nafni, reykið út ylla anda í þínu nafni og gjörði í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta. Aldrei þekkt fari frá mér illgjörðamenn. Þeir sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þem, sá líkur hygnum manni er byggði hú sitt á bjargi. Nú skall á steibrækn, vatni fletti, stormar blæsu og buldu á því húsi. Er það fæll eigi, því það var grundvallað á bjargi. En hverr sem heyrir þessi orð mín og breytir ekki eftir þem,